Második fejezet. Amikor a rablók eltűntek, Penn leullott a loválól. Először megnézte a meszticet, Alig volt benne már élet. Uram, hebegte Fernándesz elhalóan. Úgyis meghalok. Minek kínoznál? Nem akarlak kínozni, te patkány. Azt hallottam, hogy a mexikóiak kegyetlenek. Ezért féltem. Sokos ostobaságot fecsegnek a mexikóiakról ezek a gringó csirkefogók, miközben orvul gyilkolnak. Maradj nyugodtan, most bekötözlek. Ó, uram, hallgass! Kimosta a sebet, tépést csinált a meszti cingéből, és körülcsavarta rajta. Én meg akartalak ölni, és... és te jó vagy. A kutya is megugatja éjszaka a hódat, mégsem sötétedik el tőle az ég. Farkas és az emberei... Itt hagytak engem. Ó, uram, Neked igazad volt. orgul kalapból vette ki a revolvert. Látta. Ne beszélj! Úgyis meghalok. Én is azt hiszem. ered szakított a golyó. Nem kár érted. Uram, rád lőttem, és te bekötözöl. Ők meg itt hagytak, mint a dögöt. Lihegte ismét, Fernandez. A mexikói suhánc felállt. Én is itt hagylak. De bekötöztél. Uram, hálából tud meg. Őrzik az átjárókat és a gázlókat. Az út, amit neked nem mondtak. Én hallottam, amikor ott járt nálok holdvilág Teddy. És... Te nem voltál még köztük. Figyelj, az Penn Water ground van egy gázló. bérbudjant ki a száján. Penn állt és nézte. A mesztisz nagy erőfeszítéssel folytatta. Ötven lépésre az, az indián sírtól, ahol az édes föld szorosa a folyóhoz nyílik. Így magyarázta a világ. Te, te, te, Mexiko, lihegett. Penn állt és figyelte. Ez élethalál kérdés volt. Az Penn Waterground túl sok partján van a határ Mexikó felé. Könnyű a szökés. Értett mindent. Ha a holdvilág Teddy menekül, akkor a játszmának erre felé vége, és a rablók nem maradhatnak tovább. Sejthette volna. És ha a személy között szerepel, akkor ő is a köté él, mint a többi. Szóval a feladat eljutni a spent Waterground kázlójához. Ötven lépésnyire az indián sírtó. Ez az édesvölgy hágójánál van. Nem sokáig kabozott. Mindössze 19 éves, de Mexikói és az indiánok nevelték. Egy macskaszerű ragadozó gyors, puha könnyed mozdulatával felemelte a meszticet, és távolabb egy bokor mögé helyezte, hogy semmit se lásson abból, ami történni fog. Mexikóban még nem olyan forró a talaj, mint itt, Közép-Amerikáig könnyen eljut. Feküd nyugodtan, amíg rád találnak, mert különben befelé elvérzel, mondta Fernandeznek. Ura! Fogd be a szád! Ott hagyta és felvette a halott varc egyenruháját. Néha kis szűk, de véletlenül egészen jó ráillik. Elföldelte a csend biztos, és jókor a sziklát görgetett a sírhelyre. Ha találok tud közben elküldöm ide, mondta Fernandez felé. Én úgyis meghalok, csak vizet adj még, uram, ha igazán nem vagy kegyetlen. Ó, oh, a pokol ez itt belül Ég, mindenem. Sebláza volt. Penn megtöltötte a kulacsát vízzel, és a sebesült mellé helyezte. Azután visszasietett a lovához, és megigazította a nyerget. Jól tudta a rablók beszélgetéséből, hogy a denveri kopót nem ismerik itt távoli nyugaton. Soha sem járt Nevada államban. Élete legvalószínűtlenebb lovas teljesítményét kell szakolnia most. A biztos ruhájában talán eléri a Span Waterground gázlóját, ahol egy kis szerencsével kikerülheti az üldöző csapatokat, és a határon keresztül elmenekül a halálos gyűrűből. Vagy nem. Ez esetben elpusztul. De a hegyekben nem tér vissza. Nem lesz rabló. Nem. Ezek mind patkányok. A husos farkas, tülök, bob, sötétzseff és bílis, aki köpcös, alacsony, édeshangú és borotválhatatlanul ütögető sörte a révén olyan, mint egy apró szúrós fackor. Úgy látszik a rabló, mint patkány, és bizonyára holdvilág Teddy sem kivétel. Miért is lenne? Meghúzta kis náró hasa alatt a hevedert. Uram! nyögte Fernandez a bokor mögül. Nincs időm már, felelte nyersen. Csak. Egyet őrizket holdvilág tedditől. Ő az ördög, ő meg akar majd ölni, ő nem tűr ezen a vidéken más, aki erős. A fiú magasba emelt fejjel élesen, röviden felkacagott. Csikók tesznek így, ha olyan vágy nyelítenek, nyerítenek, aminek közeli beteljesedését megérzik. Én a hajtóvadászat után, ha kijutok élve, még egyszer visszatérek ide, csak azért, hogy leszámoljak ezzel az emberrel. A mestic ilyet felaprózott lélegzettel suttogta. Ne tett, oh, hidd el, ő maga az ördög, és, és mindenkit legyőz. By good, unom, hogy ennyit fecsegtek egy akasztófa virágról. Megkeresem hát most, mielőtt még elhagyom nevadát. Ezzel megsarkantyúzta a paripáját, és elnyarkol. Ki az? Warts. Ó, oh, hello boys, a Denveri kopó megérkezett? Össze-vissza kiáltöztek. Halló! De ezt már nekem is látni kell. Micsoda? Itt van? Baby, ébredj, Warts megérkezett. Halló, Higgins, lámpát ide, sátán, azt mondom. Az első farmon, Silver City-ben, Ilyen élénk megmozdulással fogadták az álmukból felvelt lakók, és rövidesen talpon volt a helység minden férfia. Nagy dolog volt ez. Itt van várc, a Denveri kopó, sugárzó arcok, reménység a tekintetekben. Szinte megsimogatják, amint körülötte tolonganak. Csak egy ember nézi végig elborult alccal. Karton vagyok a sheriff, mondta nem valami nyájasan ez a hatalmas ősz férfi, olyan négyszögletesen kiszögerlő fehér kacsaorral, mint a gipszből tette volna fel az arcára. A serifek önérzetét értetően megviselte, hogy elégtelen működésük miatt gyámság alá helyezi őket a felettes hatóság. Azonnal tovább lovagolok Canty felé, mondta a fiú. Van üldözésre és csapata? Az van, de szeretném a meghatalmazását látni, Mr. Ward. Tessék! Köszönöm! A serif visszaadta az írást. Csak dacból kérte, hiszen semmiféle ösztönen nem sugta, hogy ez az ember más is lehet, mint varc. A lovamat lássák el. Megtörtént már, felelték többen is. Egy óra múlva indulok. Mi az első intézkedése? Készen állni az emberekkel. Én először megpróbálok magam holdvilág Teddy nyomára akadni. Zúgást támadt. A serif mintha elfolytana egy mosolyt. Teljesen egyedül fogom követni, és megveregszem vele. A többi azután már könnyű lesz. A serif szkeptikus arcátéka nem tévesztett meg senkit. Lelkes hangulatba jöttek. Ez igen. Maga mi emberük volt, hitemre mondom, kiáltotta egy vénnyugati ember. Ben csodálkozva nézte a felderül biztató arcokat, csillogó szemeket. Mi ez? Nem sokat foglalkozott még érzelmekkel. Azt is tudta, hogy ez a fogadtatás elsősorban Varsznek szól. És mégis. Különös lehangoltság fogta el. Szerette volna, ha ő lehetne ilyen nagyszerű. Úgy gondolta, jó lenne, ha ez igaz volna. Ki tud útba igazítást adni? Hobbs! Haló, hozzátok hobbs -t! Egy felkötött, bepójátkarú karú embert vezettek elé. Az arcát tapasszal ragasztották át. Beszélj! Ez Varsz! – Mit beszéljek? – mondta mogorban. És ha százszor, volt, az ördög ellen csak annyi tér, mint a sertés puska farkassal szemközt. – Hol se meg? – kérdezte keményen Warts. – Vagy hat hatmérfölnyire a vörös ároknál. Egyszer csak kilépett a fák közül, revolverrel a kezében is azt mondta, hogy nyugalom. – Ez a szava járása? – a farmer. – Nálam sok pénz volt, ezt tudhatta és egyszerre eltette a pisztolyt. Nem kell ilyen magához Hobbs, mondta. Ne okoskodjék, ide a pénzt. És én úgy éreztem, most van remény, és sarkanty alónak. a lónak. Az ember nem értheti, hogyan lehetséges, de megragadott a karomnál, pedig úgy láttam messze áll. A ló elugrott, és engemet valami félelmetes forgószél, mert ilyesmi izomtól nem telik, jó magasan eldobott az út másik oldalára. A vállam, az arcom oda lett. És amíg ájultam, feküdtem, kirabolt. Később, amikor feleszmértem, ott állt a van. Ki hozta ide? Holdvilág Teddy. Ki kötözte be? Holdvilág Teddy. Ki hozta be a vörös szakadéktól? Holdvilág teddi Micsoda? Itt járt? Kérdezte álmultan a mexikói suhanc. A sebesző úgy higgadtam felett. Öt perc előtt, amikor értem jöttek, még a szobámba szivarozott. – Megbolondul? – Így van. Visszahozta a pénz egy részét, hogy a bírókozáshoz elegendő legényt fogadhassak. – Merre ment? – A sebesült újra vont. Nem ment el. Azt mondta, ha beszéltem Wordsz-el, jöjjek vissza. Megvár. Egy másodpercig elképetten álltak. Aztán Wurz nyomába zúdult mind. – Miféle beszélgetésre várt? – kérdezte futtában serip hobbs -től. A rablott pénzből visszadott 1800 dollárt kölcsön. Jövő hónap negyedikére le kell tennem az ő nevére, takarékba ezt az összeget, és ő megmondja, hogy mikor hozzam el neki. És leteszed a pénzt? Na, micsoda beszéd. Van, aki nem tenni? A tornácon egy négely szolga üldögélt egy fordított nagyobb fajta üstön. Fel sem állt, amikor odaértek a megvirelt lakosok, és a ragyogó szemű elszánt pen. Mr. Holdvilág üdvözli az urakat, azt üzeni, hogy majd máskor eljön beszélgetni, ma nem volt ideje. Azonnal utána megyek, kiáltotta a fiú hangosan, és a négerhez fordult. Merre lovagolt? Jobb felé, válaszolta a néger. Ben parancsolóan rá kiáltott. Habozás nélkül azonnal mutast, hogy merre. A fekete inas ívet írt le a karjával, riadtan sebesen. Könnyen megfoghatnátok Holdvilág Teddit, mondta Penn, ha akadna itt egy olyan, aki megoldja a rejtért, hogy miért mutat egy néger balt a kezével, amikor azt mondja, hogy jobb felé mutat. Szájtátva álltak. Ez mi? A néger csak ugyanellenkező irányba mutatott. Ha erre megtaláljátok a választ, szitává lőhetitek Holdvilág Teddit. És lóra kapott. Hová nyargal? Megyek utána. Ha mégis előbb találkoznának vele, mint én, hát tiszteltetem. És elvágtatott. De mintha a nevetés az ördögi lappangó guny alig elfolytható kitörése rezzenne egy-egy vonásain, amíg lóra szállt. Narrow könnyed trappolása sebesen elenyészett a távolban. Ki érti ezt? mondta dühösen a serif. A csodába ez furcsa volt aztán. Csodálkozva fordultak lassan az elenyésző lódobogás irányába. A szájukat tátották. Arra eszméltek csak fel, hogy egy kellemesen zengő, udvarias, de határozott szólalt meg mögöttük a tornácson. Senki nem mozdul. A néger lecsatolja az öveket, és a földre ejti valamennyit. És amikor egyik másik vágyánosan megrezdült, atyai szelétséggel ezt mondta. Nyugalom! Erre nem moccan többé senki, és a halál hűvös szorongása a bizsergett át a szívükön. Tudják, hogy holdvilág Teddy áll mögöttük. Meg sem kísérelték az üldözését. Abban a pillanatban, amikor a néger révetek keze bal felé intett, és azt mondta, hogy a rabló jobb felé vágtatott, Ben tudta, hogy valaki ott guggol mögött a tornás sarkában, és egy pisztolyt nyom a néger bordái közé, miközben azt sukta, mondd, hogy jobb felé. A néger mondja, de már mutatni nem tudta. A néger világ a gyerekes makadsággal ellenkezik a kétféle irány helyes megkülönböztetésétől. Ezért kiáltott rá a mexikói suhanc, hogy habozás nélkül mutasd az irányt. A néger engedelmeskedett, ahogy tudott. Miért nem lepleszte le a mexikói suhanc holdvilág Teddit? Egyszerűen azért, mert a sebesült elbeszélése megváltoztatta elhatározását. Ben azt hitte, hogy minden rabló patkány kegyetlen orgyilkos. De ez bekötözte az áldozatát, elfogta a lovát és a sérült embert hazaszállította. Ez csak ugyan más, mint a húsos farkas. Szívesen megverekedett volna vele, de itt arról volt szó, hogy kiszolgáltassa a túlerőnek holdvilág Teddit, akivel semmi dolga, aki férfi módjára harcol és a nyugat iratlan, de nagyon is pontosan meghatározott törvényei szerint bánik a lefegyverzett tehetetlen ellenférlel. Nem az ő dolga elfogni az ilyet. Elég kétséges, hogy fényes nappal, mert reggel lett, elmenekülhet -e az üst mögül a helység közepén a Hobbs farmról. Szélsebesen vágtatott. Szerette volna már elérni a gázlót. Délre benyargalt Gloworkingbe. Kis, szegényes telefon tesz, vályogviskókkal, nyomokba sínylődő trapperekkel. Ezek a kizsákmányolt folyócska hódjaiból alig hogy tengődtek. Sok gyerek, megviselt asszonyok, borús ábrázattal lődörgő férfiak, a lakosság. Merre van a serif? kérdezte egy sárga bajuszú csapda állítótón. Ez köpött a pipája mellő. A fele tudja, talán beállt a hegyek közé csősznek. A maguk serifje? A mi serifünk. Miért nincs itt? Elunja az ember a sokat verik és türelemmel mert alig akartunk felhagyni ezzel a testgyakorlással. És megint köpött. A vállán néhány ósdi hógcsapda zölgött. Szóval elkergették a serifet? Alaposan. A sörki még egy lámpagyújtó is is fejbeverte. Ide figyeljen, én Warts vagyok. Az a denberi kopó? kérdezte közömbösen. Jó, mesterség. Nekem egy nagybátyám Viscontinban vámőr volt, de már elhunt a városi szolgálat is veszélyes, de jól fizetik. És felrántotta vállal a csapdákat. Ezekben itt nem sok lelkesedés volt a Denveri kopó iránt. Azért jöttem, hogy rend legyen. Én Fett Kinsley vagyok, a hódkapitány. Szerintem itt most már rend van. Mi történt magukkal? A holdvilág nevű hóhír itt jár tegnap előtt éjjel. Lelőtte az öcsémet, a feleségét, meg egy 15 éves fiút. Mire kijöttünk a kunyhongból, egy évi gyűjtés, 200 hódbőr eltűnt és kigyulladt a tele. Azt a vihar eloltotta. Hát most már rend lesz, uram, mert amivel belfagy a folyó, addigra éhen minden ember itt. Ajánlom magam. Ezzel a sárga bajuszú görbe koponyájú, pókhású kényzlu Fred, más néven a hódkapitány, elballagott. Ben sokáig nézte szótlanul a kis folyót. Hát, mégis patkány, ilyen istenverte helyekre jön rabolni, asszonyt és gyereketől. Santa Madonna. És ezt a szörnyetegető futni hagyta. Mégiscsak férgek ezek, szegények, rablói, orgyilkosok. Neki ismét sebes vágtatással, hogy elérje a gázlót és maga mögött tudja ezt a vidéket. Szakadatlan ügetéssel igyekezett a völgy felé, és egy óra múlva elérte a Split Rivert, ahol Arizona felé vezet egy összegobancolódott növényzettel benőtt vízmosásos mélyárok. Ez itt igazi vadnyugat volt, ijesztően dús, szertelen, sűrű, vegetáció, pompás hegyek és festői völgyek, amelyek még mindig nem sebződtek kockásra az ekevastól. Hirtelen halk, figyelmeztető horkanás hallatszott. Mi az, Maro? kérdezte suttogva, és a ló fölé hajolt. Narrow egyre lassabban emelgette a lábait, mintha nem akarózna tovább menni. Okos, finom állat volt. Mozgékony karcsú miatt hívta a fiú úgy, hogy de Narrow, a keskeny. Az árokkal szemben völtszerűen kitágult a dombos vidék alja, és most pen is észrevette, ami a lovat nyugtalanította. Mozgó pontok közeledtek nyugat felől. Ezek is az elágazó út felé tartanak. Leugrott az állatról, és száron vezette tovább. A vízmosás magas partjai között búrjázó növényzet így elfedte. Kissé előrehajolva haladt a bokrok mögött fedezve magát. Két yardal odébb, ahol a zárok a völgybe torkollott, kereszteznie kellett a közeledő kútját. De mielőtt kiért volna ide, behúzódott Narrow-val együtt a sűrűbe, és várt. A négy lovas gyorsan közeledett. Az egyik közülük még félig gyermeknek látszott. Csinos arcú, 17 év körüli kavboj fiú lehet. Ahogy a tisztásra értek, hogy elkanyarodjanak a hegyek felé vezető útra, mintha a földből ugrott volna elő, egy lovas tűnt fel valahonnan, kezében pisztolyjal. Nyugalom! Csak ennyit mondott félhangosan. Kicsit talán den is, ami elég meglepően és szokatlanul hangzott. A négy utas sökkenten állva maradt. Holdvilág teddi volt. Micsoda teljesítmény, gondolta ámultam pán. Megelőzte őt Silver City óta, ahol a rézüst mögött kuporgott még reggel. Szálljanak le a lovakról, folytatta szinte hizelgődvariassággal. No, ne gondolkozzanak, kérem, én holdvilágteddi vagyok. A rettegett névtalán még szuggesztívebb volt a fegyvernél. A három utas aránylag nyugodtan szállt nyerekből, csak a negyediknek akadt be a lába a kengyelbe. Az ilyet fiú azt hitte, hogy a félelmetes ember már is lelövi, és sikoltozni kezdett, amitől a ló ijedtében körbefordult. De holdvilág Teddy felfogta a helyzetet, és nevetve, megnyugtatóan mondta. Ne húzza a szárat, és tartsak kifelé a sarkait. Úgy. Amikor a fiú is lent volt a lóról, az egyik vállú őzbajuszú idegen odaszólt a rablóhoz. Mit akar Teddy? Nem ismer engem? Ki ne ismerni erre felé Logan ezredest, felelte udvaríjasan. Ismerem a másik gét is, Mr. David, aki nevada a legnagyobb bankját alapította, és Mr. Harry Traveller, a kormányzó titkára. Aztán mosolyogva a fiatal felé fordult. És természetesen ön szintén felismertem, Miss Logan, hiszen a köztiszteletben álló kapitány lánya. Egy társaságbeli gavallér sem beszélhetett volna simább, közvetlenebb udvariassággal. E mosolygó, láthangú gentleman lenne a híres rabló. Olyan tiszta az öltözéke, mintha egy operetben alakítana a szerelmes nyugati szerepet. Ha nem tudná, hogy milyen lovas csodát kellett teljesítenie reggel óta, azt hinné, hogy egy közelítő nyáról jön. Bőrcsukló védőjén ezüsszegek, kockás ingének sima, új szövésén megcsilen a fény. Indiana drágjának rojtós, elálló része, a legends, olyan, mintha tegnap vásárolta volna az ő valamelyik áruházban. Nincs egy porszem rajta. Viros, sejemnyakkendője, nagy, szürke szombrérója, élénk színű, finom, szinte előkelő. Komoly, okos arca, őszülő halántéka, magas homloka, finom összhangban állnak egymással. Lokonszemves nyugati gentleman. És mégis. Ez a klasszikus sasor, az energikus száj, a kemény, szürkés, sötét, nagy, nyugodt szemek, parancsolóak és félelmetesek. Egy két únyi fényes, fekete hajában feltűnően kiválik. Barna sima bőrén néhány ránc vonul a szemes arkából, és a hangja kellemes, mély színezetű baritom. Mit kívánt eddig? kérdezte nyugodtan az ezredes. Elsősorban jó estét! És bajával meglengedte a szombríróját. Aztán, mielőtt erről a vidékről eltávoznék, egymillió dollárt. Pontosan és kereken ennyit. De ne tárgyaljunk tovább. A nagy körvadászat unalmasá teszi a vidéket. És földszer sem akarok összekapni. Annyi szép, emberséges legendát hallottam róla, hogy semmi kedvem hozzá lelőni. Talán nem is sikerülne. Nevetett. Nyugodt, kellemes hangsúlya. Na, ma volt hozzá szerencsém. Nyugalom. Nem szeretnék drámába részt venni. Ma reggel találkoztam vele Silver City-ben. Mi? Látta magát? Nem, de én láttam őt. Sok esze van, az biztos. És nagy eszű fiú. De okom van hinni, hogy küzdeni nem szeretne velem. Ebben téved? jegyezte meg Treveller. A rabló gondolkodott. Lehet, mondta aztán. Hm... Púcs ember, nem árulja el, hogy szándékosan elkerültem a találkozást. Ez férfias viselkedés, mert neki igazolás lenne. Börsznek kellemetlen, ha elárulná. De miért az ilyen ember A Denveri kopó majd megfelel magáért, ha itt lesz, mondta a traveler. Ez nem tartozik ránk. Rövidesen itt lesz. Én csak igen ritkán tévedek. Futolagos becslésem szerint fél nappal jár mögöttem a lova. Abban valószínűleg téved, amikor a Denveri kopót esély nélküli ellenfélnek hiszi, szólt közbe hideg unnyan lagen, mert az ezredes nem ismerte a félelmet. Ez majd elválik. Silver City-be felajánlottam az embereknek, hogy kezeskedem a nyugalmáért, ha átengedik a rablókat Kalifornia felé. Ehhez nincs joguk. Nem is tették. Most már nem kérek ilyesmit. Majd közvetít varcs, akit igyekszem elfogni. Ebbe esetleg beletörik a bicskája? Gondolja, felelte gúnyosan Holdvilág Teddi, és nevetett, de szemébe fényt vetett a sértett híjúság. Még csalódnék a híres dembeli kopóba. Kilátta ezt a worst? Hőstette itt valahol a távoli Wyomingban követte el. Ne erről beszéljünk. Hogy képzeli az ostobaságot azzal az egymillió dollárral, Teddi? Én most magammal viszem a lányát, Logan. Nyugalom kiáltotta, amikor a férfiak keze megrezdült. Miss logan nem esik bántódása. Ha én elvittem az utolsó, egyben legtekintélyesebb zsákmányt, mielőtt más tájra megyek, ön visszakapja a lányát. Hold világ, Teddy. Maga sohasem volt zsaroló. Igaza van. Csak a maguk kedvéért határoztam most azt, hogy harc nélkül viszem magammal a lányát, de természetesen készsége rendelkezésükre állok, mondotta mosolyogva. Akartán valaki megverekedni velem, mielőtt kiadják mi Logent? Igen, felette habozás nélkül az ezredes. A lány ilyetten felkiáltott, és az ezredes elé lépett. A bandita mosolygott. Ön egyedül, Captain Login. Ó, ez kicsit túl könnyű játék lenne. Mondjuk ketten. Ön és az ügyvéd, aki szintén kitűnő harcos. Hogy érti ezt? Amint tiszti szavát adja, hogy betartják a párbaj feltételeit, én elteszem a pisztolyomat. A kormányzó úr titkára hármat tapsol, mi hát találunk egymásnak, de a harmadik tapsra fordulunk és lövünk. Zunc! nem mondják rólam, hogy holdvilág Teddy zsaroló, aki egyetlen esélyt sem adasakban tartott ellenfelének. Ketten egy ellen? Ha az az én vagyok, akkor esetleg kevés. Az ördögbe is, kiáltotta a kapitány. Egy amerikai katona sohasem fog ilyen feltételek mellett verekedni. Inkább nélkül kiszolgáltatja szolgáltatja logan -t. Megjegyzem, hogy én is ezt tartom helyesnek, mondta a rabló. Úgy sincs esélyük. Ez hatott. Meg kell verekedni, Logan, kiáltott Dravy. A lányért mindenféle más szempontot félre kell tennünk. Jól van, bólintott az eződes. Miután a lányomról van szó, beleegyezett. Loggen ezredes, mondta a rabló. Ha az ellenfelét, legyen az akár egy bandita, mint én, párbaj közben orv támadás érném, erről sok szó esne a társaságokban. Nyugodt lehet, Teddy. Tisztességes harc lesz. A rabló ment Travelhez és a lányhoz. Adják ide a pisztolyukat. Engedelmeskedtek. Most csak az ezredesnél és az ügyvédnél volt fegyver. Kezdjük! Mr. Traveler számoljon húszik hangosan. Addig ellenkező irányban távolodunk. Húsznál megállás, három taps után fordulunk, és lőhetnek. Ketten? Egyszerre? Igen. Miféle esélye van magának? Az, hogy legyőzhetetlen vagyok. képtelen volt rá, hogy közbelépjem. Úgy érezte, a rabot mentené meg, aki őrült, és valamilyen okból a vesztébe van. Rajta! Travel számolt. Az ügyvéd és az ő vagy ötven lépést mentek ugyanennyit a rabló is megtett ellenkező irányba. Ami azután történt, olyan volt, mint valami zavaros, hírtelen felmerült áramtöredék. Víziók. Még évek mután is sokféleképpen mesélték, és senki sem ugyanúgy. Hogy voltak éppen, mi volt, azt nem értették a szemtanúk. Az ellenfelek megálltak. A lány rémült szemmel, kerekre ajkakkal kuporgott egy fa alatt, és szájába préselte az egyik öklét. A kormányzó titkára Travel tapsolt. Egy, kettő, három! Logan és Davy egyszerre fordultak meg, revolverükhöz kaptak. De Holdvilág Teddy töredéknyi idő alatt nem csak megfordult, hanem két revolverét előkapta, és már lőtt is. Egyszerre két pisztollyal. Káprázatot gyorsaság volt ez. Az ellenfelei épp hogy pisztolyaikhoz érhettek, az ezredes koltja kissé a tartón kívül volt már, amikor két tűzsáv villant a bandita fegyveréből. De csak egy durranás hallatszott. Az ezredes kiejtette a pisztolyt, és a karja ernyetten bénán fityegett az oldala mellett. dévja a földre zuhant. Döbbent Megölte? kérdezte azután rekedten az ezredes. Nem, pontosan a jobb vállántaláltam el, mint önt sajnálnám, hogy a golyó érintette volna a tüdőt. Lilian az apját öleli ilyette. Megsebesültél? Jelentéktelen, de szegény Dévi Traveller az ájult mellett térdelt, Kigombolta az ingét. Erősen vérzik. A lány most idegesen felnézett. A rabló tekintete az arcán nyugodott. Nem volt ez félelmetes. Inkább kicsi kíváncsi és bíztató. Talán vidám is. Egy pillanatig mindenről elfeledkezve nézte Holdvilág Teddit, mint valami borzalmasan szép fenévadat, amely azonban vonzó és érdekes. A bandita elvette az ezredes revolverét, aztán a sebesült fölé hajolt. Sajnos, mondta, mint egy mentegetőzve, a lövés néhány milliméterrel lejjebb tévedt, súrolta a tüdőt. Remélem csak kisé. Davy magához tért és felnyitotta a szemét. Pillantása először a banditára tévedt, aki éppen lóra ült. Maga az ördög, Teddy, mondta inkább csodálattal, mint dühösen. A rabló mosolyogva Ez bókönöktől, Mr. Davy. És most, Captain, kénytelen leszek ragaszkodni ahhoz, hogy mi slogan kövessem? Ilyetsen. Az Ez ezredes egy lépést tett, de a rabló komolyan és félelmetes határozottsággal mondta. Nyugalom! Kérem, Miss Logan, üljön föl a lobára, és... A törvény nevében! Meglepetten fordultak a hang felé. Egy gyerekképű csendbiztos állt a vízmosás kivezető végében, és revolvert fogott a rablóra. Holdvilág, Teddy, letartóztatom. Én Vards csendbiztos vagyok.